Tizedik fejezet A gépről az összes kaja csomagot lehoztuk, de a sajnos nem volt túl sok. Persze miért is lett volna telipakolva a fedélzet, ha mindössze pár óra alatt végre kellett volna hajtanunk a küldetést. Még így is jó helyzetben vagyunk, mert ezekben az emeri egységekben újabban már nem csupán a tápanyagra, hanem az ízekre is figyelnek. Erre a gépre a 23-as csomagból jutott, ami tartalmaz egy szelet pizzát, kávét, is fehérje turmixot, gyümölcs szózt, apró puha sós kekszet halapényóval, sőt, még rágógumit is. Ennek ellenére szétbontottam a pakkokat. A kávét és a te a süteményt reggel fogyasztjuk, kicsivel később a fehérjét. A pizzát korai délután, a gyümölcs késő délután. Estére a sós puha keksz marad halapényóval. Nem rossz, de nem is elég. Bár egy ilyen tasak több mint 2000 kalóriát tartalmaz, a fizikai aktivitásunkat figyelembe véve ez bizony kevés egy napra. Az inni nincs probléma, mert kb. fél óránként zuhog az eső. Nincs más teendőnk, csak kirakjuk a gyűjtőkulacsot, ami gyorsan meg is telik. A csaj, ez a bizonyos glória, széttárt karokkal áll az esőn. A fejét fölfelé tartja, kitátja a száját és úgy élvezi az égi áldást, mintha a sivatag közepén lennénk. Előre döntött fejjel próbálok ellazulni. Figyelem, ahogy az arcomról a földre hullnak az esőcseppek. Az orrom és államhegyén is jó ideig a víz majd lepottyan, és beleveszik egy sáros tócsába. Az is baj, ha van víz, és az is baj, ha nincs. A sivatagban a fél kezedet odaadnád azért, hogy egy percre az egész testedet vízérhesse. Most meg sokat áldoznék azért, ha olyan száraz lehetnék, mint a szahara. Mégis, ha választanom kell, akkor ezt a helyzetet tartom szerencsésebbnek, mert igaz, hogy meleg van, és a szervezetünk pokoli nehezen viseli a párát, de nincs közvetlen életveszély. Éterről-italról tudunk gondoskodni, lábunk és kitartásunk is van, így ha több hétbe telik is, kijutunk innen. A sivatag nem ilyen, ott versenyt futsz az idővel, még itt a fák a társaid, ott a homok az ellenséged. Úgy áll el, ahogy megerett, mintha csak egy csapot zárnának el dobjuk a leveleket, és lesöpörjük magunkról a vizet. Közben Glória fölkapja az ingét, ami egy bokor alatt hevert, hogy száraz maradjon. Erősen dörzsöli vele a testét, akár egy törülközővel. A hátizsákjából kivesz egy fésűt, amivel a haját kezdi igazgatni. Tincseket választ le, a hajtövétől a végéig lehúzza, simára keféli. Amikor elengedi a tincseket, az kissé visszaugrik, megtartva a hullámokat. Rohadt életbe. Szép ez a nő. Kár érte. Egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből, hogy mennyire közönséges és szánalmas. Jó pár olyan nővel hozott már össze a sors, akik egyszerűen felajánkoztak, de ez a csaj mindenkin túltesz. Bosszant, hogy ennek ellenére mégsem tudok másra gondolni, csak arra, hogy vajon mennyire lehet szenvedélyes, amikor egy férfi fogadja a közeledését. Ennyire képes a drog megbomlasztani az ember elméjét? Vagy csak simán egy ösztönlény, aki kimondja mit gondol? csupa rejtély. Ha tudnám, hogy kicsoda könnyebb dolgom lenne. Észreveszi, hogy lesem. Hosszan figyel ő is engem. Egyikünk sem fordul el. Próbálok konok maradni, de érzem, hogy ő a férfit látja bennem. És erre nehéz válaszként nekem nem a nőt látnom. Ledobja a háti zsákját, majd felénk indul. Paul éppen a vizet rázzal a cuccokról. Én gyorsan a térképen lévő koordinátákra meredek. Nincs valami csoki? Kérdezi csípőretet kézzel, amikor meglátja az ételt, ami fogyasztásra vár. De, hogy a pihében -e lenne? miért szeretnél? Ét, tej, fehér, Mánácskásat vagy eprecskéset? Le kéne higgatnom, de komolyan. Egy ősertők közepén repülőgép szerencsétlenséget túlélve, Napokig bolyongva az ember kérdez a baromságot. Néha úgy érzem, hogy egy öt éves gyereket kell célba juttatnunk. Polkuncog, A csaj meg jó sokára reagál. – Nagyon éhes vagyok. – Üdv a kokain világában. Megroppan egy fa ága lába alatt. Rámelem a szemem. – Sóvárogsz. – Oké. Szóval most ennyire utálni fogtok. Úgy beszéltek majd velem, mintha seggetekből húztatok volna ki azért, mert zenét hallgattam. Azért, mert te sem viselkedsz másként. – Lófaszt! – Kiált rám, felém is lép, mire Pól is odafordul, és érdeklődve szemléli az újabb botrányt. De azért utálsz, mert rohadtul megdugnál, csak nem teheted. Na menj már. Egyszerűen képtelen vagyok fékezni a feltörő röhögésemet. Te beteg vagy. Nagyon beteg. Tényleg? szelidül az arca. És mondd csak, hányszor álmodoztál már arról, hogy egy olyan betegnőd van, aki állandóan kefélni akar veled? Hú, hú, -hú, -hú, -hú. Föl hangosan, Pól, én azonban némán nézek a szemek közé. Amikor nem felelek, oldalra biccenti a fejét. Várok, míg válaszolsz. Most számolod össze, igaz? Lássuk csak segítek. Hány éves is vagy? Nem felelek. Megdöbbenek azon, hogy nagyjából beletrafál. Harminc és harmincöt között lehetsz. Azt elárulod, mikor volt először magömlésed? Eldobom az agyam. Álmodom. Ilyen nincs a földön. Meg kéne markolnom a két vállát és a szuszt is kirázni belőle. Á, jobbat tudok. A nyakát kapom el. Kb. tizenkét évesen? Azóta biztos csekkolod a csajokat, nem? Néztél szexújságokat, pornófilmeket, atyaig. És ő az alany. Védeni az életem árán is. Ez a kommandós karrierem alja. Napjában akár többször is gondol az ember a szexre. Az persze más dolog, hogy csinálja-e. Minden esetre fiatal férfiként naponta tutira háromször-ötször elmerengsz egy alapos dugáson. Vagy csak egy kis szopáson. Jézus Krisztus, adj erőt, nekem még le a a bőr. Na már most. Tegyük fel, hogy 30 vagy. Azzal könnyű számolni. Egy évben 365 nap van. 12-höz, hogy 30 legyen, kell adni 18-at, vagyis 18 évet. 18-szor 365. Behunja a szemét. Döbbenten lesem. De nem csak én, hanem Pólis. is. Az 6570. Felröhögök. Próbálok utána számolni, de nem megy. Az anyját Még a végén kiderül, hogy valami matematikus zseni vagy mi a tököm. Na, de ugye ne felejtjük el ezt még megszorozni hárommal. Ja, ja, nehogy elfelejtsd. Az 19.710, és csak hárommal szoroztam, noha talán öttel kellett volna. Ja, huszonöttel. Szóval, közelebb lép, visszatartom a lélegzetemet. A mai napig nagyjából 19.710-szer vágyakoztál azután, hogy legyen egy olyan szexmániás csajod, mint én. És most itt állok előtted, és nem intézel el. Azt hiszem most jött el az ideje annak, hogy kár bármit is felelnem. Fejem a porban, sőt, talán a férfiasságom is mellette fetreng. A halálán van. A becsületemet nem adom. Akkor most, hogy ezt megbeszéltük. Együnk. Ellépek mellőle, és bármennyire próbálom is figyelmen kívül hagyni pól arcát, nem megy. Az mindent elmond. Az ő feje és férfiassága is mellettem fekszik ott a porban. A pizza ízével nincs gond. Csak nekem pont négy harapásra elég. Egy ideig a számban forgatom a falatot. Tudom, holnap már ez sem lesz. Glória elképesztő. Egyszerűen nem érzi a határt. Én lezártam a beszélgetést, és próbáltam ezt úgy tenni, hogy többet a közelembe se De mellém telepszik a fatörzsre, és maga alá húzza a lábát. A pizzát lesi a kezében, majd beleharap, és teli szájjal mondja. Szoktál arra gondolni, hogy nem is azt teszed, amit teszel. Nem. Vágom rá. Sosem fantáziász? Nem. Ez már elég a hangzik, de tartom magam. Nem érdekel, mi a véleménye rólam. Nem bonyolódok bele semmilyen szócsatába. Így is átléptük a határt. Én szoktam. Suttogja, és ettől a lelkem is elgyengül. Rásandítok, de nem engem néz, hanem még mindig a kaját. Arra számítok, hogy újra pervers dolgokat hoz föl, de felettébb meglep. Már gyerekként is megtettem. Egyszer egy nagyon finom bárány de tényleg. Rázza meg a fejét, mint ha hihetetlen lenne, hogy finom egy bárány sült. Szerencsés nap volt. Azóta is kísért az életemben. Fölnevet és sóhajt egyet. Oldalról egész kedves az arca. Most el nem tudom képzelni róla, hogy egy őrült szexmániás drogos. Azóta, ha valami rosszat eszem, behúnyom a szememet és arra a sültre gondolok. Biztos most is úgy tesz, ahogy mondja, mert behunja a szemét, és lassan forgatja a szájában a falatot. Olykor megnyílik az ajka, gyorsan a fák felé fordulok. Bakker, izgat ez a nő. Azért annyira nem rossz ez a pizza. Nem is erre céloztam most, emeli a magasba az ételt. Mereven nézek, ő úgy mosolyog, ahogy eddig még nem, bájosan. De azért életemben ettem már elég sok rossz dolgot. Pontosabban sokszor nem volt mit tenni. Legtöbbször csak egy kis lepény. Elhallgat. Zavarba jövök. Amerikaiként nem a mindennapjaim része az éhezés. Ha őszinte akarok lenni, akkor ki kell mondanom, hogy pazarló nép vagyunk. Mindenben. Ha valaki nem utazik és nem látja a világ egyéb szegleteit, akkor ezt észre sem veszi. Igen. Azt gondolom, sok amerikai nincs azzal tisztában, hogy borzasztó tékozló életet élünk az államokban. A legszánalmasabb, hogy ki sem lehet emelni egy valamit, mert ez mindenre igaz. Fölnézek az égre. Az embernek olyan érzése van, mintha a fák egészen a felhőkig érnének. Groteszk párhuzam állítható New York felhő karcolói és egy eső erdő között. Gyerekként a beton dzsungelben csöppet sem éreztem, hogy nem az a normális. Mélyet szippantok a levegőből. Minden mikroszkópikus részecske végig simítja a tüdőmet. Nem csak oxigént juttat belém, hanem feltölti a sejtjeimet és erőt ad. Sajnos mindent lehet anyagi szempontok alapján nézni, még a környezetvédelmet is. Vajon hány amerikai szégyenkezik amiatt, hogy az USA nem veszi figyelembe a nemzetközi környezetvédelmi előírásokat? Most itt ülve bízom abban, hogy nagyon sok. Szegény családban nőttél föl? kérdezem tőle, de abban a pillanatban meg is bánom. Katonaként az a jó, ha semmit sem tudunk a ránk bízott emberekről. A családjuk, lelkük nem a mi problémánk. Nekünk mindig a feladatra kell koncentrálnunk. Kegyetlenül hangozhat, de pont az emberségünk kizárásával vagyunk képesek tökéletesen végrehajtani egy akciót. Ha valakinek a lelkébe látsz, onnantól a saját lelki miatt is tenni akarsz érte, nem pedig csak egy parancs miatt és az érzés, ha belét fészkel, nem hagy józanul dönteni. Keserűen fölnevet, és valami undorféle ül ki az arcára. Még ha felnőhettem volna. Az agyam próbál meggyőzni róla, hogy nem akarom ezt, nem akarom tudni. Mire lenne az jó? Sajnálja. Emlékszem, egyszer Kongóban előttem hevert a porban egy asszony, a kezében a halott gyermekét szorongatta. Megszakadt a szívem, és a lelkemet óvó beton is repedezett. Aztán egy helyi ember közölte velünk, hogy a nő 28 éves, és már a negyedik gyermekét veszíti el, csak az első szülöttje él. Olyan kegyetlennek és kicsinyesnek láttam akkor az egész világot. A könnyek, amik végig az arcán, hirtelen pokori súlyjal bírtak. Tudtam, hogy nem ennyithetek a fájdalmám, de esküszöm. Szerettem volna a lelkem egy részét odaadni neki. Bennem még volt remény. Azért lettem katona, azért megyek harcba, bevetésre, mert hiszek valami jóban. Ő már nem hitt. Sajnos olykor belőlem is kiveszik ez a pozitív szemlélet. Ha meginnog a hited, nem lehetsz már katona. Sajnálom, nyögöm miközben remélem, hogy ezzel nem nyitom meg jobban őt. A magány, a kilátástalanság, és főképp az összezártság átformálja az embereket. Sokszor olyan dolgokról fecsegünk, amikről normál helyzetben nem tudnánk. És ennek két oka lehet. Valamilyen szinten barátunká fogadjuk a másikat, ugyanakkor úgy véljük, hogy soha többé nem hoz össze minket a sors. A lelki szövetség erős kötelék, és lelki szövetséget csak közös átok, közös démon kovácsolhat. Tagadhatom, de érzem, hogy pontosan most épül ez a szövetség közte is köztem. Talán ő is érzi, hogy ez a sírálmas hangulat csak ront a helyzetünkön, mert mint egy kislány, feljebb húzva a térdét, neki kitámasztja a hátát a mögöttünk feszülő fatörzsnek. A vállát húzgálja, kuncogni kezd, lehunnya a szemét, majd a szájához emeli a pizzát. Mielőtt beleharapna, mondja, ez egy báránysült. sült. Belekóstol, mindketten fölnevetünk. Amikor megrágja és lenyeli, felén fordul. Te jössz. Én? Igen. Rajta, mi a kedvenc kajád? Nincs kedvencem. Írtó hülyén érzem magam ebben a helyzetben. Oké, okay, akkor mit szeretsz? Megcsóválom a fejem, de nem áll le. A hamburgert csak szereted? Azt minden amerikai szereti. Talán csak bebeszélem magamnak, de mintha lenne a hangjában némi megvetés, ami nem a hamburgerre irányul, hanem az amerikai jelzőre. Jó, szeretem. Nagy gyerünk. Húgyd le a szemed, és gondold azt, hogy ez egy hamburger. Mondhatnám, hogy ez egy jó játék, csak az a helyzet, hogy én nem játszani jöttem ide. Föl akarok állni, ő azonban az alkarom alányul és lágya nemelésre ösztökéli a kezem. A számhoz tartom az ételt, bele akarok harapni, de ő most visszábrántja a karom. Megingok, előre dőlök, ő meg a karomba kapaszkodva húzza magát hozzám. Kinyílik a szemem, az arca közvetlenül előttem van, és csak a pizza pofátlankodik bele ebbe a képbe. – Én zavarba jövök, de neki fel sem tűnik a helyzet. Na, – Na-na-na, nem így. – Tessék fantáziálni közben. – Hidd el, hogy olyasmit csinálok. – Jó. Próbálok visszaegyenesedni és egyben eltávolodni tőle. – Gyerünk, mondjon. Ez egy hamburger. Érezned kell az ízét. Figyelj, így. Elenged, újra kényelmesen ül, és amikor a szájához emlé a saját falatját, kéjesen felnyög, majd sóhajtozva mondja – Istené mm, isteni ez a hamburger. Harap egyet, nekem meg megrándul az ölem. Na most érzem magam totál hülyének, futi szivat, és ha igen, akkor felpofozom. Amikor a szája szélén maradt morzsákat is lelöki nyelvével, megadom magam a játéknak. Oké, okay. ez egy hamburger. Egy rohadt nagy, dupla húsos, dupla sajtos hamburger. Véged, Robert, ne szépíts. Egy oltári nagy dugásra gondolsz. Ez meg nem hülye, úgyhogy tuti levágja. Rám néz! Én gyorsan csukott szemmel hadarom. Isteni ez a hamburger. Harap, rág, nyel. Na, el a közeléből gyorsan. Ugye, hogy más az íze? Ha, ha ha nem. Baszottul ugyanolyan íze van, mint eddig. Határozottam. Eddig is szánalmasnak tartottam magam, de most, hogy pol tekintetével találkozom, már szemernyi kétségem sincs a felől, hogy én vagyok ennek az őserdőnek a legbárgyúbb, legtöketlenebb majma.